който иска славата 15-та лекция на учителя неделни беседи девети том 25 януари 1925 г. София чете Напка Иванова който говори от само себе си иска своята си слава а който иска славата на оногози, който го е проводил, той е истински и няма неправда в него. Евангелие на Йоанн, 7 глава, 18 стих. В света трябва да съществува една мярка. Математиците имат такава мярка. Тя е единицата. Техният аршин е мярката, с която започват. Отнемете им единицата и математиката сама по себе си пада. В геометрията единицата е точката. За да се проектират нещата, трябва да има проекция. Всички науки си имат известни максими. Известни единици мерки, изкуствата също. И човешките постъпки си имат мярка, макар че ние сме изгубили всички тия мерки. Съвременните моралисти още ни са установили една неизменна мярка за морала. Например това, което е морално за индусите. Не е морално за европейците, и това, което е морално за европейците, не е морално за индусите. Има някакво различие в морала. Това някои обясняват с културата на хората. Казват. По-високо са културните хора. Добре, ако вземем една култура в този висок смисъл. Не култура, като нашата, която има толкова недъзи. Питам, в какво тя е по-високо? Ние можем да кажем за някоя култура, че е висока, можем да кажем за някого, че има висок морал, но моралът трябва да бъде неизменен, съвършен, а не ту един, ту друг, всеки ден да се мини. Следователно, в живата природа съществуват такива норми, които всеки жив човек трябва да знае. Незнанието не ни избавя от отговорности, не ни избавя и от последствията на страданията. От какво проистичат страданията в света? Ние определяме всички страдания. Проистичат от изгубването на тези норми. Съвременните учени, например, когато разискват закона за наследствеността, или индусите, които разискват закона за прераждането, или египтяните, които са разисквали закона за преселението на душите, това са все закони, които съществуват в природата. Не са някаква теория. Това, че в живота има някакви противоречия, е друг въпрос. А това, че душата странства, е факт. Че душата се облича в разни форми, това е факт. Че душата наследява качествата на тези форми, това е факт. Следователно, тези факти... Могат да се обяснят по един или друг начин, и ако искрено търсим истината, можем да ги разрешим правилно, ако не сме заинтересовани, не можем да ги разрешим. Следователно, в съвременния свят съществуват две мерки. На търговски язик казано две фактури. В моралния свят... Едната мярка съществува вътре в нас. Тя е за нас лично, а другата съществува за обкръжаващите. За всички животни, които са под нас, ние имаме една мярка, а за самите нас друга. Щом ни сполети някое нещастие, казваме: Как тъй Бог не ни обръща внимание? Как е допуснал? ‒ да боледуваме ‒ някой казва ‒ как тъй аз да изгубя имането си, как тъй да ми изгори къщата ‒ все този философски въпрос поставиме, но когато аз чуя, че в някой двор някоя кокошка се оплаква, плаче, търси някой да я спаси, казвате ‒ е, това е друг въпрос. Тази кокошка е отлична, много хубава, тя трябва да умре. Защо? За да се нахранят хората. Сега според същия морал да допуснем, че хората са такива същества, които разсъждават, чувстват, мислят и живеят в такива курници. Това е предположение, вмъкнати идеи между другите. Но го допускам за сравнение, за изяснение на мисълта. Един ден някои същества, по-висши от вас, си дават някакво огощение и казват ‒ за нашето огощение някоя от кокошките в този курник трябва да умре. Вие веднага казвате ‒ как е възможно? Тези същества да си позволяват това нещо. Нали са разумни? Нали и вие сте разумни същества? Как си позволявате да изяждате кокошките, да ги вадите от техния курник? Да, но те са кокошки. Ами вие пък сте човек. Това са разсъждения, които се зараждат от вашата лична мярка. Ако в света съществува Бог, ако съществува Божията правда, ако съществува божествена мярка за нещата, всички противоречия в живота трябва да изчезнат. Божественият закон еднакво има предвид всички живи същества. Ще ми възразите, че в живота има много мъчноти. Да оставим настрани мъчнотиите. Ние сами ги създаваме. В природата те не съществуват. После са дошли. Мъчнотиите не влизат в нашите разсъждения. Христос казва: Който говори от само себе си, иска своята си слава. А който иска славата на оногози, който го е проводил, той е истински и няма неправда в него. Онзи, който търси славата на Оногози, който го е изпратил, който му е дал ума, сърцето и живота, той е истински. Някои мислят, че човекът е много нещо, че е създаден по образ и подобие Божие. Че има големи привилегии в света, че има големи привилегии с това съм съгласен, но има и големи задължения, че има големи дарби и с това съм съгласен, но има и големи отговорности. Питам ви сега, какъв е човешкият морал? Ще направя едно малко сравнение. Мислите ли, че с една въщена свещ или с една електрическа лампа, с която си служите, ще можете да виждате чак до Марс, Сатурн или Юпитер? Няма да можете. Вашата свещ на 10 километра едва ли ще бъде забелязана? Щом е така, защо и давате такова преимущество? Друг е въпросът за слънцето, то е видимо не само за нашата планета. От светлината му се ползваме не само ние, но и всички други, по-разумни от нас същества, които със своите усъвършенствани телескопи понякога ни наблюдават, как се движим, как живеем на земята. Сега виждат, че тук, в София... В този салон има събрани хора, които разискват някакви философски въпроси, но не могат да чуят, какво се говори, защото не се интересуват. Аз не ви казвам да вярвате непременно в това. Може да е така, може и да не е, но питам всички вярвания, които сте наследили, на какво почиват. Безспорно, те почиват на един велик закон. Но ние, съвременните хора, сме паднали толкова дълбоко в материята и мислим, че материалният живот е истинският. Разчитаме на видимото, на осезаемото, но то е съвършено преходно. Отдаваме на материалния живот голяма тежест, умът ни. Сърцето ни, всичко в нас е ангажирано, все с от този живот. Рядко ще се намери нещо по-високо, което да занимава ума и сърцето ни. Ако един ясновидец би погледнал в ума на някой съвременен човек, той ще види дрехи, обувки, рокли, яденета, кревати, интриги. Бой с жена му, но едва ли би намерил някоя светла идея? Някой път хората казват за някого — този човек е идеалист. Дайте сто хиляди лева на двама идеалисти да си ги разделят, ще видите, колко са идеалисти. Веднага ще се яви спор за тия пари. Защо? Ние мислим, че имането е всичко. Да, трябва да имаме, но какво? Под имане аз не подразбирам да имаме пари. Парите са последствие на човешкия ум. Тогава какво трябва да имаме? Имущество ли? Не, живот трябва да имаме. Имуществото е последствие на живота. Тази пръст, този чернозем, който имаме, е последствие на живота. Тези форми са образувани от самия живот. Следователно, в основата на живота седи животворният божествен дух, който сформира нещата тъй, както е немо ако има едно същество което може да сформира нещата в живота, да ги изменя, да ги допълва, то е именно този божествен дух, от който е произлязъл първоначално животът. От този живот пък е произлязъл човешкият ум и тъй, за да разбираме истинския смисъл на живота. За да го направим щастлив, за да внесем великия морал в него, трябва да разбираме великите Божии закони. Само тогава ще могат да се развият тези скрити дарби, заложби, тия потенциални сили в човешката душа. Ако ви вкарам в една съвременна европейска лаборатория, в която всички елементи са наредени в около 10-20 хиляди малки шишенца и ви накарам да ги бутате. Как мислите, какво ще бъде вашето състояние след като излезете от тази лаборатория? Ако хванете едно шишенце, пълно с азотна киселина и го подържите малко, тя ще ви предаде до известна степен своята сила, своите качества. Ако хванете едно шишенце с ярна киселина, и тя ще ви предаде своите качества, тъй, защото всички вещи, с които ние, съвременните хора, се занимаваме, упражняват известно влияние върху нас, и за в бъдеще, ако искаме да въведем едно нормално възпитание в света, когато се създава едно училище, ще трябва да се повикат най-добрите хора, най-добрите майстори да направят училището, чиновете, масите, всички пособия. Като казвам, че трябва да се извикат най-добрите майстори, не разбирам майстори на изкуството, а подразбирам добрите хора, които, като работят, да не си кажат една лоша дума. После Тетрадките, книгите, всички училищни принадлежности трябва да бъдат направени от не заинтересовани хора, които да са напълно безкористни. Хората казват, столовите, масите може да направи, който и да е. Да, досега те са правени все, от който и да е, но виждаме какво възпитание. Имаме. После искате да си направите една хубава къща. Извикайте за това нещо не само най-добрите майстори по изкуство, но и най-добрите по характер, по естество, като градят вашата къща, да не си кажат нито една лоша дума, иначе може да имате Някоя хубава хигиенична къща, но тя ще бъде пропита от лошите неразположения на работниците, около която те са изпили до стотина килограма бира, 50 килограма вино и ракия, и тяхната отровена кръв е влязла чрез енергията им в камъните. По такъв начин. Вие никога няма да можете да се освободите от лошите влияния на тази къща. Може да учите какъвто морал искате, но от лошите влияния няма да се освободите. Днес ви учат, че трябва да вярвате в Бога, но как да приложите тази вяра, как да подобрите живота си, не ви казват. Чудни са съвременните хора в своите разсъждения. Ако аз дам на най-добрата си предачка най-лошата вълна, то, колкото и да е изкусна тя, не ще може да я изпреде, нищо няма да стане от нея. Мислите ли, че ако дадете на най-великия виртос една дъска с четири струни? Той ще може на тази дъска да изсвири седмата или деветата симфония на Бетовен. Каква симфония ще може да ви изсвири? Симфония на щупената дъска. Мислите ли, че ние, съвременните хора, с тия хилави тела, ще можем да се занимаваме с велики работи? Някой казва... Аз искам да проникна в тайните на природата, искам да се занимавам с окултна наука. Казвам ‒ как мислиш, с тази щупена дъска ще можеш ли да изпълниш тези велики работи, тази велика симфония? Някой казва ‒ е, аз имам здраво тяло. ‒ добре. Ако е само в здравото тяло, защо воловите не се занимават с нещо по- велико? Защо не са културни, като нас? Защо слоновете, птиците, мравките, които също са здрави, не са културни? Ограничени са техните форми, има едно съчетание на сили в тях което ни им позволява да се развиват. Съвременните химици още не са дошли до истинската наука да изучават материята. Тази материя, която изучават, още не е самата материя, това е само проекция. Сила и материя — това са въпроси, които се разискват между учените. Но учените още не изучават силата. Тази сила, която изучават, е само проекция на истинската сила, която се проявява. И самият живот, който се изучава, не е още истинският живот, той е само проекция. И с тези проекции, които изучаваме, ние мислим, че имаме същността на нещата, същността на материята. Някой казва, какво нещо е материята? Тя е една проекция. Тя е като леда, по който зимно време можеш да минеш, а лятно време не можеш. Защо зимно време можеш да минеш? Тогава има условия за леда. А през лятото няма. Някои казват, аз мога да направя каквото искам. Не можеш. Всяко нещо трябва да се прави на време. Ако биволът ляга в локвата през лятото, това е отлично за него. Той се брани от мухите. Мислите ли, че ако през зимата легне в локвата и излезе от там, ще му бъде приятно? Чудни са хората, като казват, — как, защо да не вляза в локвата? Казваме, да, през лятото забивало е добре да влезе в локвата, но през зимата кръкът му няма да стъпе в нея, ако влезе, главата му ще пати. Някои питат, — защо не трябва да грешим? Зимно време е, и който стъпи в локвата. Ще изгуби всички проекции на живота си. Казва някой, докажи. Ела да ти докажа. Всеки ден, като бие камбаната, какво показва това? Че един ден и твоята камбана ще бие, че и твоята проекция на живота се е развалила. Тогава къде е същността на живота? Къде са Иван, Петър, Стоян, къде е образът им? Гледам, от него останали глава, кости, но всичко това е празна работа. Това ли беше Иван? Не, ние от сега нататък трябва да проучваме истинския живот. И до тогава, докато разсъждаваме от само себе си, до тогава, докато търсим Своята слава в света ще имаме такава култура, като сегашната. Навсякъде между хората ще има съмнения. Прави са те, но казвам, невъзможните неща за слона са възможни неща за мишките и за птиците. По един слаб мост, по който не е възможно да мине слон, понеже... Мостът ще се струши, могат да минат хиляди мишки. Някой казва, еди кой си прави това, и аз мога да го правя. Не, той е мишка, за него не е забранено да минава по този мост. Той може да мине колкото пъти иска, но ти си слон, за теб не е позволено да минаваш през този слаб мост. Ние, съвременните хора, се различаваме един от друг. Всеки има известен кръг на своята деятелност. за всеки човек има известни ограничения, които природата е наложила. Всеки човек от свое гледище трябва да размисли, как да употреби разумно живота си, всеки трябва да се определи, своята слава ли търси. Или славата на оногози, който го е проводил. Ако ви зададат въпроса, откъде сте дошли, ще кажете — не знаем, навярно от живота. Някои питат — къде е животът? Общият живот прониква цялата природа. Той е едно велико течение, скрито вътре в нея. Но истинският живот е достъпен само за висококултурните, за високоразумните същества. Някои питат, какво нещо е смъртта? Аз мога да ви обясня смъртта, умирането, само чрез закона на аналогията, т.е. чрез закона на сравнението. Когато една рекичка трябва да мине през пустинята, където топлината е силна, тази малка река не може да достигне до своето предназначение, защото част от водата ѝ се изпарява, а друга част се просмуква от почвата. Следователно, много хора, на които животът протича, т.е. не може да достигне до великия живот, до великото море, умират. А онези, великите, на които животът има изобилно притуци, пристигат. И всеки, който иска да се повдигне, трябва да излучи този велик закон в себе си, да знае, познава ли оногози, който го е пратил на земята. Някой от вас ще каже, трябва да има някой, който да ни научи. Всички ви учат, че преди 2000 години е дошъл Христос. Но я запитайте този, който учи за Бога, дали има едно положително верою? Не, няма. Я запитайте този, който има една положителна връзка с Бога. Дали може да ви каже нещо за тази реалност? Дали може да ви докаже, че действително е свързан с Бога? Има мнозина вярващи, които имат тази опитност, има и други, които са на път да я добият, но тя се добива чрез големи жертви. През сегашното си състояние ние не можем да добием тази истина. Така, както сме сега в живота, мислим, че за да се домогнем до великата истина. Трябва да се лишим, да се откажем от благата на живота. Това не е вярно. Ако се домогнем до тази велика истина, животът ни ще се осмисли, защото ще придобием и любовта, а любовта е, която осмисля нещата. Забележете, има един велик закон в любовта, онзи, който ви обича. И когато вие обичате, ще се радва на малките неща, които му давате. Онзи, който те обича, може да ти даде една малка семка, и ти ще се радваш на тази семка, защото от нея ще излезе нещо велико. Само любовта може от малките неща да направи велики работи. Като посадиш семката, след година от нея ще излезе цяло дърво. Великите неща вън от любовта постоянно се смаляват, разрушават и в края на краищата нищо не остава от тях. Когато нямаме любовта в себе си, за нас великите неща постоянно се смаляват, а когато имаме любовта... От този малък живот се образуват великите, божествените работи, и тогава идват великите блага, великата хармония в живота. Всичко това трябва да се опита. Миналата седмица ви говорих, че мнозина искат да говорят за истината, като за нещо външно, обективно — истината обективно. Не може да се проучва, любовта обективно не може да се проучва и мъдростта обективно не може да се проучва. Това, което ти можеш да обхванеш, не е истина, то е само един факт. Истината е извън нашия ум и любовта е извън нашия ум. Истината Понякога хвърля своите проекции в ума и умът по косвен начин може да я проучва, мъдростта хвърля своите проекции отвътре навън към външния свят. Какви са тези проекции? Когато любовта дойде в нас, веднага се разширяваме, ставаме великани, когато изчезне. Ставаме дребнички, като мушици. Когато мъдростта проектира своите проекции в нашия ум, ние ставаме велики, в нас се явява един замах и казваме. Велико е това учение. Щом мъдростта се отегли, ставаме обикновени, малки, дребни. Когато истината внесе своите проекции в човешката душа, човек става силен като Христа, може да жертва живота си за другите, за цялото човечество, щом истината оттегли проекцията си от човешката душа, имаме един тип като Юда, който върши престъпления и после отива да се самоубива. Следователно, имаме два типа в света — Юда, който търсеше своята слава и мислеше само за себе си, и Христос, който търсеше славата на онзи, който го е проводил. И двамата умряха — Христос умря по-рано, но възкръсна, Юда умря по-късно, но не можа да възкръсне. И единият се размножи, и другият се размножи. Последователите на Юда днес не са малко, казвате. А, последователи на Юда. Последователи са. Навсякъде има последователи на Юда. Следователно, между тези два принципа, които виждаме в учението на Юда и в учението на Христос, има една велика борба, която ние трябва да завършим. Някои казват, какво ще се говори за учението на Юда? Нека се запитаме, свободни ли сме от влиянията, от недъзите на Юда? Когато бръкнем в кисията на някого, когато отнемем живота му и манито му, когато го обезчистим? когато отнемем всичкото му целомъдрие, това не е ли учението на Юда, когато внесем онези велики, дълбоки качества в душата на човека, когато внесем онова чувство на самопожертване, на себеотрицание в човека, да бъде готов да жертва здраве, сили и живот за другите, не е ли това учението на Христос? Ние казваме — ето един човек, който ни разбира живота. Според нас въшката, която се качва на главите ни, нищо не работи и живее за моя сметка. Е много културна. Тя казва — нека този човек работи за мен, аз ще си смуча, ще ям готовата храна. Не, в това няма никаква култура, аз говоря сега за духовните хора. Ние трябва да се отърсим от учението на Юда, от това криво разбиране. Какво представлява Юда? Той е само един символ, който говори за себе си, търси своята слава. И тъй, всички ние. За да се разберем като хора, като братя, трябва да поставим принципа, учението на Юда, долу на опашката, а принципа, учението на Христос, божественото в нас, трябва да поставим на първо място, трябва да го поощряваме. Такива хора аз похвалвам. — Какви хора? — Бедните. Не говоря за тия бедни, които по наследство кармически са наследили породсти на своите деди и прадеди, аз не съм съгласен с тях. Говоря за онези бедни, за онези разумни хора, които доброволно са пожертвали своите богатства, доброволно са станали бедни. Те могат да бъдат богати, имат изкуството за това. Могат да станат и художници, и музиканти, но са пожертвали всичко, своя живот, своите богатства, и то даром. Тия хора аз наричам възпитатели, учители на човечеството. Ще дойде ден, когато великите музиканти, великите художници ще бъдат учители на човечеството. А сега, за да дойде един музикант да свири, трябва да му се плати. Казвате, такива са условията. Да, такива са условията на живота, но кои? Общите, учението на Юда е такова. Турците казват, който дава пари, който си плаща, слуша великия виртуоз, а който не плаща... Сиди отвън, нищо не може да чуе, но аз казвам, има изключение от това. Зная за един велик виртос в Европа, който един ден, след като излизал от един концерт, минавал покрай едно бедно момиченце, Куцичко, и като погледнал в очите му, Прочел някакво особено желание. Попитал го. — Защо седиш тук? Исках да вляза в салона да послушам, но нямах пари. Той се трогнал от това и поискал адреса му. Момиченцето си дало адреса и се оттеглило. Една вечер този велик виртост Взима цигулката и отива в дома на момиченцето, да му посвири даром. След като свири, той казва. Това беше най-щастливият момент в моя живот, най-хубавият концерт, който съм дал някога в живота си. Защо? Защото това малко момиченце разбрало неговото свирене с душата си. И той свирел с душа. А сегашните виртуози? Дойде някой, даде концерт и през цялото време следи, дали публиката ще хареса свиренето му. Той знае, че ако не хареса свиренето му, втори път няма да дойде. И той свири, прави усилия. Защо? За да дойде публиката. И втори път, а за онзи, който свири безкорисно, който изпълнява божествения принцип, не въжи, кой ще дойде, тук не въжи количеството, а качеството. Ние, съвременните хора, съдим за едно учение по хората, които го следват, дали го следват учени хора или прости. Аз бих желал всички у учени, всички у благородни хора, всички у сиромаси, които са пожертвали своите богатства, своят живот, да следват това учение. Ще имам всичкото почитание към тях. Бих желал всички у благородни свещеници, всички проповедници да излязат на сцената. Някои казват, че времето щяло да подобри нещата. Времето отдавна е дошло. Питам, преди хиляди години, когато дойде това благоприятно време, кой го използва? Овцете. Защо не го използваха вълците? Има си причини за това. Ние... Съвременните хора, защо не използваме това учение сега? Всеки ще се оправдае, ще каже, трябва да се осигуря. Ако си чиновник, имаш хиляда лева месечна заплата, ще искаш 2000 или 3000 лева. Какво от това? Допуснете, че имате 100 000. Осигурихте ли се? Не, ни най-малко не се осигурихте. Вие се заблуждавате. Нима, ако ме затворят в някой затвор, да лежа една или десет години, е все едно и също. Не, материалните блага в този свят само ще усилят страданията ви, животът ви. От единия до другия край ще бъде само разочарования. Аз бих желал да срещна един човек, на когото животът да не е пълен с разочарования. Ние живеем един чисто търговски живот. Майките и бащите днес са търговци в домовете си, те отглеждат децата си. И ги продават на някой богат момък или мома, без да мислят, дали са добри или не, и спокойно се заминават за онзи свят. Питам — къде са вашите родители на онзи свят? Имате ли съобщение от онзи свят? Сега нямаме, но за в бъдеще ще имаме — не. Ние още сега можем да имаме съобщения с невидимия свят, той е направил вече своята последна инсталация и можем да направим това съобщение. Днес науката я е успяла да постигне чрез безжичния телефон да се съобщават хората от Париж до Лондон, по същия начин. Можем да направим съобщения и ние с невидимия свят, и да чуем какво се говори там, само, че за всичко това трябва да имаме специално разположение на духа. Ще кажете — докажи това. Сега не може да се докаже. Дълги доказателства се изискват, за да се докаже всичко това. Когато вие ми говорите, че хората от Париж могат да се съобщават с тия от Лондон, и аз бих ви казал — докажете. Има един закон, според който, ако развиете в себе си ясновидството, то, когато ви говоря истината, ще видите, че от мен излиза един прекрасен син цвят, който с нищо не може да се сравни. После ще забележите, че от мен излиза прекрасен бледо-жълт цвят. По всичко това вие ще разберете, че ви говоря истината. Ако ви лъжа, ще забележите, че от моята душа излиза тъмнина, заобиколен съм с един мрак. Ще кажете, как да познаваме, кой ни говори истината? И кой не, ние виждаме нещата, от сега нататък ще ходим с виждане. Само разумният човек ходи с виждане, той знае как да насочи своя поглед, за да произведе светлина. Ние сега отлагаме, казваме, времето още не е дошло. Като дойде Христос, Той ще ни научи. Какво е Христос в света? Той е любовта. Всеки ден любовта хлопа на вашите сърца. Ако вие изгубите този момент, ще чакате още няколко милиона години, докато дойдат други благоприятни условия. Това са вълни. Аз няма да се спирам да говоря за тези вътрешни връзки които съществуват между една и друга вълна на битието, които обхващат хората и ги водят във вечността, т.е. не в вечността, но ги повдигат от една степен в друга и разширяват тяхното съзнание. Христос казва Онзи, който търси славата. На кого? на онзи, който го е пратил. Питам, защо ние да не можем да възпремем този общ живот? Този общ велик живот няма да обезмисли нашия индивидуален живот, напротив, ще го осмисли. Той ще бъде един приток вътре в нас, когато божественото дойде в нас. То ще обнови живота ни, ще ни създаде един организъм с органи, много по-приспособени за живот и дейност, отколкото са сегашните. В сегашното ни положение ние се намираме в колебание и в двоумение, откъде да започнем. Днес от Запад, от Англия, от Америка, много американци, много англичани. Отиват в Индия да изучават истината. Ала най-видните адепти от Индия са убедени, че те са дошли до края в познанието на истината. Затова очакват от другаде да узнаят нещо повече за нея. Самите те я търсят. Европейците търсят в Индия, а индийците в Европа. Тук всеки се сили да отиде в Индия. Добре, идете там, посетете храмовете им, всичко ще намерите, разни учения, теории, но същинското, за което душата ви купнее, към което умът ви се стреми, няма да намерите. Истината, която търсите... Можете да придобиете само при едно условие — човек трябва да научи Великия закон, според който при удобен случай да излиза от тялото си и да се принася в един далечен свят, след като научи истината там, ще се върне отново на земята, за да я познае. Сега някои привеждат този стих от Евангелието, в който Христос взел двама от Своите ученици и ги завел на планината. Казвате, на високо място ги заведе Христос. Че колко високо беше това място? Ние знаем високите места на Палестина. Да, на много високо място ги изведе Христос. Не беше височина 10 километра, не беше и 20, не беше и сто, то беше много високо място. Ще каже някой, това не съответства на разказа в Евангелието. Един човек на земята не може да светне, на друго място светва. На планината се явили Илия и Моисей и разговарили с Христа. След този разговор Христос с двамата си ученици се върна назад. Следователно, ние трябва идейно да се повдигнем. Човек трябва да излезе извън себе си. Тези опити са правили мнозина. Някои хора, като излязат вън от себе си, не искат да се върнат назад, затова не ги пускат. Днес хората не са достатъчно честни. Ние сме пратени на земята като в затвор, наказани сме, понеже нашите пазители отговарят за нас, за да ни заставят да стоим тук, не искат да ни пуснат да излезем извън тялото си. Ако сме достатъчно честни, някои път биха ни пуснали да излезем за малко от този затвор. И пак да се върнем. Индусите казват, че сме дошли на Земята, за да ликвидираме със своята карма. Аз пък казвам, ние сме изпратени на Земята от невидимия свят, за да научим някои уроци, да завършим училището. Докато не го завършим, няма да ни пускат в другия свят, като неканени гости. Само забеля на своите майки и бащи. Казва Христос, който търси славата на онзи, който го е пратил, той е истински. Този жар, да търсите славата Божия, трябва да се зароди в душата ви. Това желание трябва да стане непреодолимо. И сега... Като ви говори за Господ, ще кажете: Е, пак се говори за този Господ, който разваля света. Има наистина един Господ, който разваля света, но аз не ви проповядвам за него. Аз ви проповядвам за този, който е направил света. Седалището на онзи Господ, който го разваля, е човешкият. Търбух, а седалището на този, който е направил света, е на друго място. Той е в човешката душа, в човешкия дух. Тия хора, в душата и в духа, на които живее Бог, са у нези, велики, които са гении, учители на човечеството които са дали най-високото проявление в музиката, в поезията, в изкуството, изобщо във всички направления. Това са души, които потикват човечеството напред. Те са имали опитността да излизат от тялото си. Следователно и за вас, които ме слушате, не е изключена възможността да имате... Същата опитност Вие казвате, по не може ли? Не може. Проекциите само стават по благодат. В любовта има един велик закон, той е следният. Понякога тя сама се разкрива, но само на онези, които могат да я възприемат и да се ползват от нея. За да ви се разкрие, трябва да преминете няколко закона. Закон на жертвата и закон на самоотричането. Вие казвате някому, раздай и мането си. Как? И мането си. Напусни жена си и децата си. Как? Да напусна жена си и децата си. Значи, страх ви Та ти с жена ни се роди, сам се роди, и жена ти и децата ти сами се родиха. С това аз не подромвам семейния живот, но казвам, че вие имате криво разбиране за него. Докато той е поставен в правилна насока има смисъл, но ако не се постави на правилни начала, докато не излезе от затвора, той представлява цял ад. Съвременните хора казват, който иска да поумнее, нека се ожени. Аз пък казвам обратното, който е глупав да не се жени, който е умен, нека се жени. Питам, ако глупавите хора се женят, какви деца ще родят? Ако се женят умните, какви деца ще родят? Ако трябва да се женят хората, според мен трябва да се женят най-умните, най-учените, най-възвишените, най-благородните мъже и жени. Те трябва да изпълнят този велик закон по най-разумен начин. И тогава тия хора няма да бъдат мъже и жени, те се съединяват с Бога и представляват образ. И подобие Божие. Казвам, вие трябва да търсите истината, която е вложена във вашата душа. Не ви убеждавам, но казвам, че тази истина е много ценна за мен, а същевременно тя е ценна и за вас, като души. Словото Божие, което представлява тази велика истина се състои от безбройни семена, които, за да посъдя, избирам специален метод. Този метод е следният. Предварително проучвам почвата, и като видя, че семенцата не биха се развили в нея, не ги сея. Някой казва ‒ сей в тази почва ‒ не в нея ще сея други семена, но ценните не. Най-ценните семена ще сея в най-хубавата почва. Казвам, това учение е учение на свободата. Вие имате сърца, умове, души, духове, опитайте сами тази велика истина. Ако се съмнявате, не пипайте, занимавайте се с други работи. Ще кажете. Времето още не е дошло. Не, у нези от вас, които чуят първия зов, първото хлопане, както вашият приятел хлопа на вратата, не се излежавайте на неглото, станете изведнъж и отворете. Така трябва да постъпи онзи, който очаква приятеля си. Така трябва да постъпи онази приятелка, която очаква приятелката си. Сега вие ще направите една пермутация. Ще кажете Не може ли да се каже, че така трябва приятелят да очаква своята приятелка? Не, такава пермутация не можем да направим. Защо чудни са хората, когато изнасят своите криви образи? Човек, който иска да се домогне до великата истина, трябва да знае, какво нещо е животът, трябва да знае, какви да бъдат отношенията му към Бога и към хората, той не трябва да бъде нито мъж, нито жена, а да съедини тези два принципа в едно тяло, да няма никакви съблазни. Ще кажете. В онзи свят няма ли жени? Няма. А мъже? И мъже няма. В онзи свят няма нито мъже, нито жени. Там има благородни човеци. Там има само души. Ще кажете, какъв ще бъде тогава животът, казва Писанието. Око не е видяло и охо не е чуло това, което Бог е приготвил за унези, които го любят. Кое охо и кое око, очите и ушите на глупавите никога не са видели и чули това, което Господ е приготвил за тях. На очите и ушите на разумните ще видят и чуят приготвеното за великите души. Следователно, ние се намираме пред великата истина на живота и трябва да я търсим. Няма по-велико, по-мощно нещо в света от това, човек да намери истината, да търси славата. Божия. След като намери тази слава, всички неща в живота му ще се наредят по един хармоничен начин и само така ще разбере истината и ще се освободи веднъж завинаги от робството, в което се намира. И тогава ще освободи не само себе си, но ще бъде в сила да освобождава и другите хора. Това, което днес считаме за сила, не е сила. Всеки се намира под едно вътрешно морално робство, всеки се страхува, от какво, че ще умре, а при това пак умира. Всеки се страхува, че ще осиромаше, а в края на краищата всички... Осиромашаваме. И знаете ли как? Често в българите има един обичай. Като им говориш, цъкат. Аз харесвам това цъкане. Какво означава то? Очудване. Бре. Чудна работа. Казвам. Време е вече да отворим душите си, за да намерим това, което търсим. Свобода, щастие, сила, любов, мъдрост, знание и ред други добродетели. Тогава ще ни се отвори тази велика завеса, за да видим славата Божия. Псалмопевецът казва Предпочел бих да прекараме един ден в Божиите дворове отколкото хиляди години в шатъра на нечестието. Онзи, който търси своята слава, ще бъде роб на условията, а онзи, който търси Божията слава, ще бъде свободен. Сега нека всеки един от вас се запита дълбоко в себе си, своята слава ли търси? Или славата Божия, от себе си ли говори, или от Божие име. Някои казват — на мен ми говорят духовете. Не, не трябва духовете да ви говорят. а знае само един, който може да ни говори за света, а не мнозина. Когато ви говори един човек, той всъщност не е единица. Ай съставен от милиони, милиарди клетки, които взимат участие в говоренето. И когато говори, всички тези милиарди клетки съсредоточават своята диятелност да изкажат разумното слово, да изкажат великата истина на това същество, което говори. И мозъчните клетки също съсредоточават своята диятелност. Да изкажат истината на онзи, когато обичат, и който иска да я чуе. Когато Бог иска да каже своята истина, всички разумни същества се съединяват като тези клетки и изказват на човека това, от което се нуждае. Итай, ние ще отворим умовете си, ще отворим сърцата си. Ще отворим душите си, ще отворим духовете си за великото, за възвишеното. Тогава ще дойде Божественият дух, който ще донесе свобода на човечеството. Кога ще стане това? В онзи тържествен ден, когато и най-малките тайни на живота ще се разрешат. Тогава. Вие ще се наречете хора на великата нова култура, която се готви. В тази култура смърт няма да има, тя ще изчезне. Тогава ще бъдем свободни, както са свободни онези наши напреднали братя, наречени ангели, архангели, херовими, серафими. Тия велики братя. Са произлезли все от човешката раса, но са живели при по-благоприятни условия, които използвали разумно. Вие не използвахте разумно условията, но днес великите братя правят усилия да ви покажат пътя, за да придобиете тази свобода, която те имат. Щом я придобиете? Вие ще я дадете и на уния по-малки ваши братя, които я очакват. И тъй всички ще работим, докато общата свобода, общата любов и общата мъдрост обхванат цялото битие. Тогава всички ще хвалим Бога и ще живеем само в мир. И ЛЮБОВ 25 януари 1925 г. София